Siamo al telefono con Alessandro dei Supernovo. Grazie mille Alessandro per essere con noi. Allora, buongiorno, grazie a voi. Allora, sabato sera suonete al Covo Club qua di Bologna per la presentazione ufficiale che degli spart, diciamo, del vostro secondo album, che forse se contiamo anche il remastering del primo di About Pike. Sì. Eh, Cos'è cambiato dall'uscita del primo album? Allora, dal primo album la sonorità ha avuto qualche, diciamo, crescita sicuramente eh, nella ricerca e del suono e degli arrangiamenti. Ehm diciamo che il disco Atlas, il disco che presentiamo sabato, ehm presenta un po' brani di di produzione più eh più vecchia tra virgolette e altri altra metà più nuova. Tanti brani esistono da diversi anni, circa 4, qualche con il tempo comunque hanno visto diversi riarrangiamenti, soprattutto in vista coi della registrazione di Nautilus. Eh, mentre l'altra metà è il prodotto degli ultimi 2 anni circa. Entra e, e queste due metà poi sono state eh omogeneizzate, come dire, alla alla creazione del disco. È okay, unite in queste sei tracce contiene Nautilus, esattamente come About Vibes, tra l'altro. Sì, è un esatto. numero porta fortuna o <ride> è un caso? Ci sì, sta. Siamo non so, è un, è un, se vogliamo chiamarlo un caso, sì, però non crediamo tanto al caso. Diciamo che il primo About Vibes l'abbiamo considerato un EP anche per la durata che era inferiore a a Nautilus, ma in realtà lo solo vediamo più come un album vero e proprio, sia come integrità dei brani, anche come durata e come concept, ecco. Ok, l'album tra l'altro è stato anticipato da un un brano che si chiama You the Machine Parte 2. Esatto. Sì. Come com mai parte 2? Dov'è la parte 1? Eh la parte 1 ancora è in incognito, eh sta per uscire, è sempre parte del disco. Ehm però abbiamo scelto questo brano come singolo eh, in quanto è quello che credo ci ci dia più carica nel nel suonarlo e eh, che sì, quello che credo le emozioni un po' di più e che si presta di più a a singolo in qualche modo, però la parte 1 esiste ed è nel disco chiaramente. Ok. E eh, la questione della parte 1, parte 2 eh, non è relativo solo a questo a questi due brani, ma ci sono anche altri due brani eh, che hanno una parte 1 e una parte 2 e eh, questo perché ci sentivamo cioè poi è venuto abbastanza naturale il fatto di aver brani lunghi che eh, si fondessero uno con l'altro, quindi è l'idea proprio anche del in altro che è il significato che di punto che la parola vuol dire ovvero senza soluzione di continuità quindi il il fluire continuo della della musica quasi ininterrottamente tra l'altro voi siamo in, in un mondo in cui anche tutti quanti gridano voi dite tutto solamente con i suoni ma non avete mai la tentazione di metterci delle parole negli guarda eh, il fermento al gridare ovviamente e eh, anticipiamo che in un brano c'è un urlo ecco quindi quello è l'unico momento in cui si sente la nostra voce vera Ok quindi parole no però non parole non, no non vi è in no al momento stiamo <ride> stiamo bene così ci troviamo nel nel giusto canale comunicativo con eh, esclusivamente la musica, ecco. Anche perché le le le canzoni hanno un Il titolo suo noio veramente impressionante, adesso eh, ho ascoltato eh, Uber Machine parte 2 e sono andato lì ad ascoltarmi anche About Vibes, insomma, dei suoni molto molto belli. Un anno di lavorazione peraltro, per altro eh, sì, per per narrarlo, come è andato? Sì, è stata una gestazione appunto molto lunga e meticolosa. Ehm se abbiamo siamo entrati in studio più di un anno fa, a ottobre 2018 e siamo stati abbiamo curato fino quasi per tutto il 2018 tra master mix e poi la post produzione, la stampa e tutto quanto, perché poi abbiamo prodotto anche grazie a un crowdfunding di cui siamo molto felici, appunto, di aver ricevuto sostegno nel, nella sua produzione e mh, ha avuto questa gestazione lunga, ce n'era bisogno. Era un disco con brani appunto che vengono da anni di lavori e un anno di lavoro per poi renderlo vivo era necessario, ecco, per fare le cose con tutti i crismi senza correre. Allora guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi ti ti lascio andare. Magari è un po' banale. Eh, le vostre influenze musicali di tutti i membri della band un po' così, dove si collocano? Da dove nasce un po' la musica dei Supernovos? Allora, è un crogiolo di influenze. Tutti abbiamo background diversi, però a qualche punto in comune c'è. Eh, possiamo citare tra gli altri eh, Mogwai, Explosion in the Sky, Tycho, Bad Bad Nobody. Più o meno siamo lì, tra il post rock e eh, qualche pizzico di elettronica, di ambient, ecco. Più o meno siamo in quella zona lì e poi ci sono ascolti abbastanza comuni poi ognuno ha le proprie inclinazioni più precise ecco però diciamo che il il vaccino di di stazione di ascolti, ecco sto qua. Ok, fantastico. Allora, adesso prima di lasciare il pubblico con Uber Machine Parte 2 di Natloss, ti ringrazio infinitamente Alessandro per per la disponibilità e ricordiamo che il release party, quindi il post-concerto sarà sabato sera il 21 dicembre al Covo Club e in apertura ci sarà Andrea Lorenzoni, peraltro altro bolognese top. Sì, sì, sì, infatti sarà una serata tutta la bolognese e poi andrà lo conosciamo e siamo felici comunque di condividere il palco con un'altra realtà bolognese che ci sarà una bella festa ecco